Ellefti kabli Rýtingur í myrkri Á sama tíma og hoppidarnir voru að taka á sér náðir í veitingahúsinu í brýhreppi skulum við hverfa aftur yfir til buksveitar Þar grúfiði yfir náttmyrkur Þókustlæða leðaðist um dalinn og þéttist framme á bökkum fljótsins Þögn rýkti í húsinu að krika Kepur þömban settir rifu á dyrnar til að gæjast út Einhver óttakend hafði sótta að honum og farið vaksandi og síðast var svo komið fyrir honum að hann gatt hvorki sópnað nýja fundið neina kvíld. Það var eins og einhver óumræðileg ógn lindist í kyrru nætur og þar sem keppur nú rýndi út í myrkrið reyfiðist svartur skuggi millitrjána. Lýðið virtist opnast sjálfkrafa og lokast aftur hljóðlust. Hann var grepin skelfingu veg aftur innfyrir og stóð titrand af hræðslu í andyrinu síðan rattan hurðinni að stöfum og læsti Myrkrið magnaðist það mátti heyra döft hófahljóð eins og hestar væru teimdir laumulega upp eftir Komu komumenn skildu hestana eftir utanhliðs og þókuðust nær sem skuggar einn veg að dyrunum, Hinir tveir stóðu vörð við sitt hvort húshornið, grafkyrrið eins og stengjærður skuggar aðeins nóttin bygðaðist. Það var eins og húsið og trén byðu í ofvæni. Skrjáf í og hanagall í fjarska. Komin var köld og augurstund rétt fyrir dögun. Skuggin framan við dyrnar bæriðist. Í tungskins og stjörnulauðsu myrkri glampaði á brugðið sverð eins og ískaldur ljósgeisli væri reytur til höggs. Svo dundi höggið bempað en þungt og rýtti í dyrunum. Innafni mordor, opnil dyrnar! Própaði einkennilega skræk og skelfandi rödd. Við næsta högg gáfi dyrnar sér og runduð inn. Dyrastafurinn brostin og læsing sprengdu upp og svartuskugarnir ruddust inn. Í sömu svefum hvað við ærandi lúðraþýtur innni á milli trjána skamt frá. Hljóðið rauf nóttina eins og logandi eldur á fjallartindi. Vaknið, ógn, eldur, óvinir, vaknið. Keppurþömban hafði ekki haldið kyrru fyrir í húsinu. Þegar hann sá skuggana nálgast gerði hann sér grein fyrir að nú varðan annað hvort að komast undan eða farast. Hann smög út um bakdyrnar og hljóp sem fætur tófuðu gegnum gardinn og síðan eitthvert yfir stokka og steina. Þegar hann loks kom næsta bæ í rúmlega mílu fjarlægð, neig að aðfram komi niður á dyrahelluna. Ó oh, nei, nei, nei, veinaðan, nei það er ekki ég, ég er ekki meðan. Heimilisfólkið skildi ekkert í því hvað hann var að ruggla. En af ódulin í skelfingu hans þóttist það að ráða að óvinir hefðu ráðist inn í bukksveit, líklega væri um að ræða einhverja árás út úr sjálfum fornaskógi. Og þá greipu þeir tafarlaus til örgisaráðstafana. Ógn, eldur, óvinir, brúnbukkar þeyttu í erg og gríð herlúður bukksveitar sem ekki hafði verið hreyfður í hundrað ár ekki síðan hvítu úlfvarnir komust á ís yfir brúnavínið harðenda veturinn mikla vaknið vaknið hér og þar í fjarska svöruðu aðrir lúðrar kallinn víðsvegar um burksveit neyðarkallið barst út eins og eldur í sinu svörtu skuggarnir hörfuðu burt frá húsinu einn þeirra misti jafnvel í asanum úr höndum sér hobbuta úlpu sem hann hætti tekið traustataki Þeir komu niður á stíin og brátt skullu skeiður á grjóti og síðan hvarf hófattakið á fljúandi ferðund í myrkrið. Nú varðu uppi fótur og fét við krika bæin. Þar glumdi við lúðrahljómur, óp og köll og skarkalega flaupandi fólki til og frá, en, en svörtur í dararnir riðu eins og rjúkandi fárviðri upp að norður hliðinu. Þessi smælingjar mega þeita lúðrana eins og þeir vilja. Sáron mun sjáum þá síðar. En rittararnir hafðu öðrum hnöppum að neppa. Nú vissu þeir að húsið í krika var aukt og ringurinn farin framhjá. Þeir tróðu verðina í hliðinu neður undir hófum og ruttust hannig burt af héraði. Snemma um nóttina vaknaði fróði í gistihúsinu í bríji. Eitthvað hljóð eða návist einhvers hafði skindilega raskað rófans. Hann var litið til Stíks sem vakt til hljóður á stólnum við dyrnar og glitti í augu hans við bjarman frá eldinum sem logaði enn glatt eins og nýbúið væri af skara í glæðurnar. En Stígur hreyfði sig ekki, negaf til kynna að neitt væri á seiði. Svo fróði sofnaði aftur. En í draume hans fléttaðist saman óktin við storm, og hóvatak eigandi hesta. Það var eins og stormurinn umlykti húsið svo hrikti í því. Og í fjarska heyrði hann líkt og ákaf lúðra þit, Þá opnaði hann augun og heyrði að það var haninn að gala fullum hálsi út í húsakarðinum. Stýgur hafði svift glugga tjöldunum frá og opnaði hann og gluggans og skall í. Fyrsti morgun lísti upp herbergið og kalt loftið streymdi innum opin gluggann. Stígur vakti hoppitana alla og rak þá á fætur. Síðan vísaðan þeim fram í gistiherbergin. Þar var ljót aðkoman og máttu þeir prísa sig sæla að hafa fyllt ráðumanns og nóttina. Þar var allt á tjá og tundri. Gluggar höfðu verið brotnir upp og hengur lausir á hjörum, glugga tjöldin blöktu úti. Rúmunum hafði verið riðlað, sængur og dýnur tættar í sundur og lágu í rúum á gólfinu. Brúna teppið lá í slitrum út um allt. Stígur fór samstundis að gera gestgjafanum viðvart. Vesalins barlómur dróst fram svefndrukkin og skelfingu lostin. Honum hafði ekki komið dúr á auga alla nóttina, sagðan, og þó hafði hann ekki orðið neins var. Aldrei hef ég vita neitt því um líkt og allri minni lífsfætri aði Vældan og baðað út höndunum í hryllingi. Gestir fá ekki að sofa óhultir í rúmum sinum og ágæti sængurfötur rifin og tætt. Hverju má búast við næst? Ógnar öldur í vandum, sagði Stígur. En fyrst í stað færðu að vera í friði, strax og þú ert laus við okkur, en það leggjum við nú af stað tafarlaust. Við verðum að sleppa morgunverðinum, fáum okkur aðeins snarl og eitthvað til að súpa ástandandi og við verðum þegar í stað að taka saman pjöngur okkar. Barlómur beði lengur bóðana, heldur þauðt fram til að láta leggja á hestana og sækja snarl handa hoppidónum. En áður en við var litið, kom hann aftur æðandi í ofboði. Allir hestarnir voru hortnir. Hestú styrnar höfðu verið brotnar upp um nóttina og þeir voru allir hortnir, ekki aðeins hestar káts, heldur öll hrossin sem þar höfðu verið híst. Nú var sem fróða fjalli allur kertill í eld. Nú fannst honum vonlaust að þeir kæmust nokkuð tíman fótgangandi til Róvatals, hvað þá með rýðandi fjandmenn á hælum sér. Þá væri eins gott fyrir þá að leggja af stað til tunglsins. Stífur sat þegjandi um stund og virti hoppitt hana fyrir sér eins og hann væri að reyna að mæla útaldur þeirra og hugur ekki. Þið hefðuð nú hvortið er aldrei komist undan rittur honum á smá hestunum ykkar, sagðan að lokum varlega eins og hann gerði sér grein fyrir uppgjafar hugfróða. Akkur okkur meðar eins vel áfram fótgangandi eftir þeim stígum sem ég ætlaði að velja okkur en hitt veldur mér helst áhýttjum að hafa engan klifjahestundir vistir okkar við getum ekki búist við að finna neitt ætilegt á allri leiðinni til Rófadals við verðum því að treysta á nestið sem við höfum meðferðis og ættum að hafa það rýflegt að allt að gætum við tafist eða neðist til að taka á okkur einhvern aukakrók kannski því eru átt en hvað tristi þið ykkur líka til að bera mikið á bakinu Allt sem við þurfum sagði Pípin en röddans var hól og vonleysisleg þó hann vildi þykjast meir en hann var og fannst sjálfum Ég get borið vistir handa tveimur sagði Sómi þrákjörninslega Er, er ekki hægt að finna einhver úrræði blóðbergur, spurði fróði í öngum sínum. Getum við ekki fengið einhverja klára í öllu þorpinu þó ekki verið nema einn klifjahest? Sjálfsagt fengist enginn til að leið okkur hesta. Við erdum að kaupa þá, bættan við, en það var vonleysi í röddans, því að hann bjóst ekki við að hafa efnaði. Það er lítil von til þess, saði veitingamadurinn nugginn. Hér í þorpinu voru tveir eða þrý reyðhestar en báðir í geimslu hjá mér og því hórnir og hér er svo fátt um burðardýr að það væri meira lagi ólíklegt að klifja hestar lagi og lausu samt skal í athuga málið, ræsa toppa og senda nút af örkinni strax og hægt er Jæja, sagði Stígur dræmlega kanski væri það rétt við þyrstum helst að hafa einn burðar en þar með er líka hætt við að við komumst ekki snemma af stað hvað þá öf við komumst af stað í kyrr þeir við gætum eins haldið sýningu á brott fyrir okkar með leik og lúðra blæstri það hefur líka sjálfsagt verið tilætlun þeirra en aldrei neitt sem öllu illt að eiga í boði nokkum gott sagði kátur nú getum við sest niður og borða okkur morgunmat í ró og næði, á borðið þeim senkaði þegar tilkom í þrjár klukkustundir. Toppi sneri aftur og tjáði þeim að hvergi nokkur staður inn á græninu væri nokkurn hestað fá og hvorki fyrir gulln í að græn og skóa, nema á einum stað. Keli krækill myndi eiga einn sem væri falur fyrir fjö. En þetta er ekki nema vesalins hórsvelt byggja, sagði Toppi, og krækill er ekki lengi að gera sér grein fyrir hvað þið eru illa stattir og nótfæri sér það sjálfsagt til að heimta þrefalt verð fyrir klárin ef ég þekkja hann rétt. Keli krækill, sagði Fróði, en eru þá ekki einhver brauð í tabli? Skildi skefna þá ekki snúa aftur heim til hans með allan farangur okkar eða með einhverjum hætti vísa óvinunum á slóð okkar eða eitthvað þvíum líkt? Ég veit nú varla, sagði Stígur, En tæpast trúi ég því nú að nokkur skepna sem einsinni sleppur frá kela krækli snúi við til hans sjálfviljug. Ég býst við að keli sé hér aðeins að fá sér aukagróða ofan á allt það sem hann hefur áður krækt á þessari uppákomu. Vest er að klárin er sjálfsagt nær döiða en lífi eftir að hafa verið á fóðurum hjá honum. En við eigum engra kost af völ, hvað setur krækill upp? og það kom ljós að keli krækill notfærði sér vandræðu þeirra og heimtaði sér tolf silfurskildinga fyrir jálkinn. Minnst þrefalt meira en eðlilegt var. Hesturinn var grind horraður, illa fóðraður og ósköp döfgerður, en þó var hann engan veginn að fótum fram. Blóðbergur gest gæfi greiti verðans úr eigin vasa og bætti káti týndu hestana auk þess með átján skildingum. Það sá á að hann var heiðvirður maður og efnaðri en flestir bríverjar. Þó voru þrjá tíu silfurskildingar töluverð blóðtaka og því sárari sem keli krækill komst upp með þetta okur. Því má skjóta hér inn í að síðar fekk þessi útgjöld þó að fullu bætt því að það kom í ljós að af öllum hestunum var aðeins einum stólið. Hinum hafði einungis verið sleft út og þeir tekið strykið eitthvert út í buskan. Þeir fundust svo á víð og dreif út um sveitir brýhreps, en lengst voru hestar káts og fundnir, og ekki að því að þeir ströku allaleið vestur í kumlhóla og togaði það á eins og aðdráttarafl að komast aftur í félagskap við kepp Klump. Þar höfðust þeir svo við og voru vel haldnir hjá Tuma Bumbalta. En strax og Tumi frétti af viðbörðunum í brýji, Sendan þá til Blóðbergs gestgjafa sem þannig áskotnaðist fimm ágætis hestar og þá var ekki mikið sem hann hafði tapað. Þeim var tölverdi jaskað út í brígi en þó var ekki hægt að segja annað en að toppi færi vel þá, og var það sjálfsagt betra hlutskipti fyrir kláranna en harðsótt og hættuleg ferð. En fyrir bragðið fenguð þeir aldrei að koma til Rófadals. Það verður líka að segja blóðbergi gestgjafa til hrós að þegar hann lagði peningana út er vissan ekki betur en að það væri tapat fjöð. Og hann hætti jafnvel á að gera það þótt að geti orðið honum enn kostnaðarsamara því að mesta uppnám varð á kráni þegar aðrir gestir koma fætur og fréttu af innbrotinu um nóttina. Sumir sunnan manna brugðust ókvæða við erður komist að því að hestar þeirra voru hortnir og kendu gestgjáfanum um allt þar til uppvíst varð að einn úr þeirra hópi var horfin. Það var einmitt sá svipljóti sem setið hafði lengst á tali við kela krækil kvöldið áður. Og við við á strax grunur á hann. Núr því að þið drægið hestar inn í mín hús, rópaði blóðbörgur, Byrstur, verði sjálfur að bera ábyrð á tjón ykkar og þýðir ekki að gera hrópað mér. Farið heldur að spyrji krækil hvað orðið hafi af þessum þokkalega vinni ykkar. En nú þóttist engin þekkan nýja muna hvenar enn hefði bæst í hópin. Að morgunmat loknum þurftu hoppidarnir að umpakka farangri sínum og abla sér aukina vista í langferðina sem er áttu fyrir höndum. Þegar þeir verðu loksins komust af stað var liði langt á 10. tíman. Þá var allt þorpið í uppnámi, eiðandi af spennu og forvitni. Hver undrun og ósköpun hafði rekið önnur tøfrabrag fróða sveim svörtu og nú síðast þau kynlegu tíðindi að fjalla maðurinn stígur hefði gerst förunaitur þessara dularfullu hobbita. Þetta var orðin meiri enn nóg uppístaða í söguefni sem myndi endast til umræðu í ótal atburðalaus ár. Allir sem veklingi gátu valdið söpnuðust meðfram göttunni til að fylgjast með brottförðera. Þar var saman komin Þorri bríbúa og þveitar og þó nokkrir ofan úr ásjötum og frá hvestu. Aðrir kráargestir letu sér heldur ekki vanda. Þeir himdu þar í dyra og gæðust stútum um alla glugga. Stígur sá nú að þeir komust ekki upp með annað en að arka hátíðlega eftir aðalveginum út úr þorpinum. Við þessar að stöður var ekki þórandi fyrir þá að láta sjást að þeir sveigðu af leið út í móa. Slíkt illi bara ungþveiti. Allur mannsöfnöðurinn myndi þá eltað á og ég vil hindra förðera. Svo kvöttu þeir toppa og koppa og þakkuðu blóðbergi kærlega fyrir allt. Ég vona bara vegum eftir að hitta staftur og þá ríki meiri gleði í bæ sagði fróði það þætti mér físilegt að fá einhver tíma að gista á fáknum fjöruga í friði og næði í nokkra daga og svo örkuðu þeir af stað áhyggjufullir og daufir í dálkin framhjá gónandi mannsöfnuðunum ekki var augnar allra velviljað og ekki heldur ímis orð og ummæli sem er hentu á lofti Svo virtist sem mörgum bríverjum stæði engum stuggur af stígi. Hann þurfti ekki annað en stara á einhvern, þá þagnaði sá og leit undan. Hann gekk fremstur með fróða sér við lið. Þá komu kátur og pípinn, en síðastur sómi og teimdi klárin klifiði að hann öllum þeim vistum sem þeir þorðu á anna leggja. En nú var klárin strax allur tekin að braggast. Það var eins og tæki stakka skiptum við að skiptum eiganda. Somi temti hann þungt hugsi og var að naga epli. Hann var raunar með vasana fulla af eplum sem koppi og toppi höfðu stungið að honum að skilnaði. Reykjar pípa í sæti og epli á faraldsfæti var viðkvæðið en svo bættan við. Hrættur er í augum að mið kunnu oft að vanhaga um kvortfækja á næstunni. Síðan létu hoppidarnir sem þeir sæ ekki lengur öll forvittnu andlitin sem gægðust og góndu út um dyr eða yfir veggi og gyrðingar á leiðvera. Þegar þeir nálgöðust fjarlægarar hliðið varð fróða litið á skítugt og niðurnýtt hreysi umvafið krækklótum kjargróðri. Það var ysti kofin í þorpinu. Þá sá fróði bregða fyrir í einum glugganum illúðlegu andliti með pyrðum og fólkskulegum augnsveip en það hvarf jafnskjótt. Jæja, þar liggur sunnan madurinn í leinum, hugsaðan með sér. Hann líkist mest einhverjum drísildi að blí. Skamt frá starði annar náungi áða út úr kjarrinu en var ekkert að fela sig. Hann var með svartar og kaflóðnar augabrýr, glirnurnar dökkar og skein fyrirlitningin út þeim munnvikin skeldi háðsglotti og tottandi svartan pípustert þegar þeir nálgúðust tók hann pípuna út úr sér og spýtti við tann Sæli no langlegur sagðan snemmert á ferli í dag og loksin sem verið fundið er fylginauta við hæfi stígur gerði ekki annað en að kinka kolli og sæli eru litlu vinir sagðan við hoppetana ég vona bara þið vitið við hvernig leggi lag ykkar Það er hann ósvífur stígur Það skulle það hafi huga og hann gengur líka undir enn ljótarinn öfnum og aðrið ykkur á honum eftir að dimma tekur og vilt hún nú sómi litli reyna að fara vel með gömlu tröntuna mína Pjú! og hann spýtti aftur um tönn. Sómi snýri sér snögt við og vilt hún nú keli krækill sagðan halda þínu koluga trýni í hæfileiri fjarlægð eða þú skalt hafa verra af og þar með sveiflaðan hendi elds snögt þeytti eplinu sem hann var að naga beint í smettið á kallinum sem var ofsetna vikja sér undan og út úr kjarrinu heyrðust öskur og formælingar Þar fór gott epli í genið á gepli sagði sómi með sárustu eftirsjá sjá og arkaði áfram Loks lögðu verið bríð þorpað baki sér síðustu börnin og umrenningarnir sem elduð á gáfust upp og snjæru heim í suðurliðið en förumennirnir hældu þó áfram út um hliðið og nokkrar mílur til viðbótar. Vegurinn sveigði fyrst til vinstri út fyrir bríhól og stemdi þar með í austurátt. Síðan hallaði honum niður á við og færðist niður í skóardrög. Á vinstri hönd sáu þeir mannabygðina og hoppita hólurnar í aflýðandi hlýðarbrekku bríhóls, En fjær, þar sem brattin var meiri niður að djúbri hvos norðanvegarins, gáfu reykjarstrókar aðeins til kynna hvar hvestu væri að finna. Og en fjær lágu ársjöt í skjóli bakvið skóana. Leðeira lág nú lengi niðra við svo að þeim síndist bríhóll rísa herri og dimmari að baki sér. Loks komið þeir af mjóum göttuslóða sem lág út af þjóðveginum til norðus. Stígur nam staðar og sagði, hér skulum við beigja út af og jafnframt förum við nú að láta minna á okkur bera. Æ, sagði Pípin, ekki líst mér á að fara aftur að stýtt okkur leið, það munaði minnst að illa færi síðast. Já, en þá var ég nú ekki til að haldi í hendina á okkur sagði stígur hlæjandi ef ég stytti mér leið er ég vanur að vita hvað ég er að fara Hann rendið augum fram og aftur um þjóðvegin Þar var ekkert í augnmáli og þar með skostan með þá út af veginum og niður í skógi klætar hlýðarnar Hoppidarnir þóttust mega skilja það af stigi að hann ætlaði fyrst að halda í áttina að á en beigja þó fyr til hægri og fara austan við þorpið Þaðan mynd ætla fara sem næst sjónhending upp á vindbrjót. Þannig myndu þeir, ef allt færi vel, sleppa við stóran sveig á þjóðveinum langt suður fyrir mývatnafen. En þetta þýtti að þeir yrðu þá að leggja leið sína yfir sjálfar mýrarnar og því miður var lýsing stíks á þeim ekkert upparvandi. Fyrst í stað var leiðin þó vel viðunandi. Ef hoppidarnir hefði ekki enn verið svo þrúadir af viðbörðum nætturinnar, hefði þeir sjálfsagt geta notið þessarar gönguferðar fram í tær. Það var solskin en þó ekki of heitt í veðri. Skóurinn í dalnum var enn löfgadur og í haustskrúði og allstaðar var kyrð og friður. Stígur leyttið á að festu og öryggi um óteljandi slóðir og stíga sem skárust með ymsum hætti og hefðu hoppidarnir ekkert botnað í þeim ef þeir hefðu átt að vera upp á eigin spýtur en Stígur fór margvíslegar krókaleiðir til að villa um fyrir hugsanlegum eftirreyðarmannum Ég geri ráð fyrir að keli krækila við fylst með því hvar við fórum út af veginum, sagði Stígur en ég býst ekki við að hann eldt okkur lengra Hann rátar að vísu vel hér um slóðir en veit að hann hefur ekki við mér í skólandi mest velti ég nú fyrir mér hvenær hann kemur boðanum til þeira því að þeir eru varla langt undan ef við gætum komið inn hjá þeim að við ætlum að koma við hjár sjötum gætið að tavið fyrir þeim hfortsinn þar var að fakka bragð vís í stíx eða einhverri öðru vildi svo til að þeir hverk herðu né ságu neina lifandi veru allan liðlangan daginn hverk e tví fætta nema fugla né fjórfætta nema eina tófu og fá eina íkornna. Dagin eftir tókuð þeir stefnuna beint í austur og enn var allt svo kyrrt og friðsælt. Á þriðja degi komuð þeir loksins út úr sjadtskógi. Allan tíman síðan þeir fóru út af veginum hafði leið þeirra leiðið niður í móti en nú voruð þeir komni niður á jafstléttu en hún var erfiðari yfirferðar. Þeir voru komnir langt út fyrir landamæri brísveitar á veglausum öræfum og nálguðust óðum mýlöndin. Jörðin fór degnandi og hér og þar voru mýrar og tjarnir með sef og reyrflákum og í þeim tísti í ósýnilegum fugglum. Þeir urðu vandlega að velja sér leiðina til að verða ekki blöytir í fæturna og ekki máttu þeir heldur villast af leið. Samt meðaði þeim vel áfram fyrst í stað en síðan var leiðin senfærari og varasamari. Þessi fennjarlönd voru villugjörn og viðsjál og þar var ekki um að ræða neina fasta leið sem fjallamaðurinn gæti lagt á minnið um síbrei til að vera og kviksindi. Og þá hófst líka byttvarkurinn. Loftið fylltist af yðandi svermi sem settist að þeim skreiðinn um ermar og skálmar og hálsmál eða bjó um sig í hárið þeirra. Þeirra ætla mig lífanda geta Æfti pípin Mývatn kalla þeir En hér er meira mýi en vötnum Á hverju skildu er venjulega að lifa Þegar þær fá enga hoppita til að hámýsig spurði sómi og klóraði sér á hálsinum Þeim leið ömurlega á þessu einmanalega og óvistlega mýlendi Náttbólðeira var deikt í rót og blöyt köld vistin þar andstíkileg Þeim varð ekki svepsamt fyrir bitvarginum O þarfið bættust svo ógeisleg kvíkingi og sveimi í reyrgresi og punti. Eftir hljóði þeirra að dæma voruðu eitthvað í ætt við engisbrettur. Þarna var allt morandi af þessum kvíkingum tístandi og sargandi grígg grígg grígg grígg stöðugt alla liðlanga nóttina þangað til hobbitarnir voru að ganga af göblum. Fjórði dagurinn var síst betri og næturvistin jafn ömurleg. Þoði er væri nú lausir við gríggurnar eins og sómi kallaði kvikindin, var mývarkurinn þeim munn verri. Fróði var döð af kvöldi, en lá þó andvaka um nóttina. Hann þóttist sjá ljós í fjarska á östurhimninum. Það blikaði og dró út til skiftis. Það gati ekki með neinu móti verið sólarblik því að dögun var langt undan. Hvað er þetta ljós? spurði hann stíg sem hafði risið á fætur og stóð þar og starði út í nóttina Ég get ekki sagt um það með vissu svaraði Stígur Það verður ekki greint úr slíkri fjarlæg en það líkist einna helst eldingarlógum við fjallatind Fróði lagðist aftur fyrir en nú leku stöðugt fyrir augum hvítir blossarnir og hávaxin skuggin af stígi sem stóð þögull í myrkrinu og virtið þetta fyrir sér Loksins lognaðist fróðið þó út af órólögum svefni. Það var loks að morgni fymtadags að þeir fóru framhjá síðustu drefðu tjörnunum og fýfusundunum. Hér fór landið aftur hækkandi og langt í fjarska sáu þeir móta fyrir röð fjallatinda. Sýðisti tindurinn var hæstur og dálítið aðskilin frá hinnum. Hann var keilulaga en þó flatur í toppinu. Þarnir vindbrjótur, sagði Stígur. Við höfum nú farið langt norður fyrir gamla þjóðvegin, en hann svegir svo aftur norður að vindbrjóti. Vi gætum við komnir ánum um hádegi og morgun, en við höldum beint strikþangað. En ég er ekki vissum að við eigum að gera það. Af hver ekki? spurði Fróði. Já, ég og við að við vitum ekki hvað kynna býð okkar þar. Það er varasamt hvað vindbrjótur er nærri veginum. En þú sæðir áður að við ættum að hitta Gandalf þar, sæði fróði. Já, en núna sé ég þetta í öðru ljósi. Mér finnst núna fremur lítil von til að við hittum Gandalf þar. En núna finnst mér ólíklegt að hann komi við í brýji og því fréttir hann ekkert að ferðum okkar. Það væri því algjör hending að við mættumst þar. Við þyrtum þá líka koma þar nærri samtímist því að og hvorugum er óhætt að staldra þar við lengi. Nú sýnist mér sú hættan mest að svörtu rittararnir, eða ná okkur ekki á öraifunum, klífi sjálfur upp á vindbrjót. Þaðan hafa þeir útsýni til allra átta. Það er svo viðsýnt þaðan að margir skarpleytir fuglar og dýr gætu nú þegar séð okkur þaðan. Sumir þeirra fugla gætu jafnvel orðið okkur skeinu hættir, en verri væru þó augutt njósnarana. Hoppidunum varð litið með gegg til fjallatindana í fjarska Og sómi gægðist flóttalegu upp í himinin eins og hann byggist við að sjá þar fálka og erni á sveimi með grimm grimmúðkum glirnum. Þú kant sveimir að draga úr okkur kjarkin stígur, sagðan. Hvað viltu þá ráðleggja okkur, spurði fróði. Eh, ég held, sagði stígur hikandi, eins og hann á báðum áttum, ég held við ættum ekki að sinni að sveia neitt suður á bóginn í áttin að vindbrjóti, eldur stefna áfram raklit í austur á veðrakambana, þar undir hlýðunum þekki ég margar slóðir, þar sem við getum verið óhultir og þaðan getum við þá fremur ef til kemur laumast norðan að vindbrjóti. Fan dag allan skálmuði verið áfram fram að kvöld þegar dimmdi og kolnaði. Hér var landið hrjóstrukt og skrælnað þó enn sági raka mistur yfir fenjónum að baki þeim. Hér kvökuðu einstaka fuglar en dapurlega þar til blóðröðu sólin hné hægt og sígandi niður í skugganna langt í fjarska. Síðan kom tómleik þögn. Hoppetunum varð hugsa til sólssetursins langt í vestri og hvernig kvöldróðanum myndi nú varpa innum gluggana í bakkabotni. Undir dagslok komu þeir að svolítlum læk sem tefaði niður hjallana í áttinað fennjónum. Þar myndi streymi hann staðna. Þeir ákváðu að haldi upp með læknum meðan þeir sæju til. Og það var liðið nokkuð á nótt þegar þeir loks völdu sér náttból undir kræklóttum elri ríslum á lækjarbakkanum. Frammundan gnæfiðu gróðurlausir í við mið mirkan heiminn. Þeir ákváðu að halda vörð um nóttina og vaktin kom í hlut stíks sem virtist ekkert þurfa að sofa. Það var vaksandi tungl sem varpaði köldu og gráu skýni yfir landið. Morgunin eftir lögðu þeir af stað strax eftir sólarupprás. Það var kalt í veðri og heiminin föllbláur. Hoppidarnir voru út og hressir því að þeir höfðu sofið vel um nóttina. Þeir voru nú farnir að venjast lengri göngum og minna veganesti en þekktist heima og héraði. Pípin sagði að sér fyndist fróði allur vera færast í aukana síðan hann fóra af héraði. Það má merkilegt heita, sagði fróði og herti á beltinu, því að mér finnst ég allur vera tálgast upp. Ég vona bara að ég haldi ekki áfram að leggja endalaust af, þangu til ég hverf og enda lífumitt sem efnislaus og galsa í vofa. Það laði ekki af galsa um þá hluti, sagði stígur, snöggur upp á bragðið og í röddans mátti greina reynskilin alvöru þunga. Þeir nálgöðustu væðra kamba sem voru skorðóttur fjallgarður með tindum allt upp í þúsund fett, en sumstaðar sundur skornir af skörðum og sundum sem opnuðu leiði yfir í víðátturnar fyrir raustan. Hátt uppi á fjallsrygnum mátti sjá æva gamlar og grasi grónar leifar af fornum leðslugörðum og grifjum og í skörðunum blöstu við, við að miklir fornir steinlaðinir vekkir. Síðla kvölds komuð þeir að undirhlíðunum og náttuðu sig þar. Þá var aðfara nótt 5. oktober og 6 dagar liðnir síðanir lögð af stað frá bríji. Morgunin eftir komuð þeir á fyrsta markaða stíin síðan í sjadtskógi og fyldi honum eftir suðróbógin. Eftir takkanlegt var hvernig hann hafi verið lagður um landið til að leynast svo erfitt væri að greina umferða honum hvort sem væri ofan frá fjöllunum eða utan af sléttunni fyrir vestan. Hann bylgjaðist nýður í hvosir eða upp á barma. En ef hann lág einhvers staður um bersvæði eða slétta kabla, hafði stórgríti og klettum verið ekkið að og hlaðið upp í skjólgarða bersínilega til að hilja umferðum stíin. Hver skildi hafa lagt hennan veg og í hvaða tilgangi? spurði Kátur þegar þeir komu þar sem skjólgarðarnir voru hvað hrykalegastir. Mér er hægt að lítast á þetta. Þetta minnum ég helst á hauganna á kumlhólum eru kannski einhverju grafhaugar á vindbrjóti Ó nei, þeir þekkjast þar ekki en heldur á neinum veðrakampana svaraði stígur um hæl Hér var aldrei nein byggð vestanverja en þeir vígirtu hæðirnar á síðari hluta valdaskeið til að halda burt öllum óhugnaðunum frá angmari seðskrata Þessi stígur var ruttur til herflutninga upp í virkinn á veðrakömbum Eitt mann virkið er þó miklu eldra eða frá því á fyrstu dögum norðurveldisins. Þá reistu mikinn varð törn á toppi vindbrjóts. Amon Súl, nefndu þeir hann. En hann var síðar brotin og brendur og einu leifar hans eru hringlaga grunnurinn skörðóttur eins og steinkóróna á höfði gamla vindbrjóts. Forðum var törnin fagur og hár. Sagnir herma að þar hafi elendill staðið og beðið komu gilgalaðs úr vestrinu á dögum hinsta bandalagsins. Hopitarnir störðu furðu losnir á stíg. Það var ekki nóg með að hann þekkti allar leiðir í óbyggðunum, heldur vissan allt í fornum fræðum. Hver var gilgalað, spurði Kátur, en stígur svaraði engu, horfði bara í gaupnið sér en þá var allt í inn raulað lágri röttu. Mart hörpu skaldið harmljóð kvaðum, hilmi álva gilgalað er síðast ríkti frýr og frjáls frá fjöllunum til mararáls. Hans sverð var langt og lensan breyð með logagiltan hjálman reyð af silfurskygðum skildi hans skein skeinallur kvöldsins stjörnu fanns. En fyrir löngu fór hann burt og fáir hafa til hans burt. Hann stjarnar ney og myrkvast má í mordorlandi skuggum hjá. Hinnir sneru sér undrandi við því að þetta var rödd sóma. Hald áfram, sagði kátur. Því miður kann ég ekki meira. Stamaði sómi og rauðnaði við. Ég læði þetta af Bilbo þegar ég var smástrákur. Hann er ra, auðlað oft fyrir mér svona þulur og sögur og sérstaklega var ég sólgin í saknir af álfum. Nú það var líka Bilbo sem kendi mér að lesa og skrifa. Blessaður gamli Bilbo var vel bóklærður sem er ofennjulegt með all al og hann orti mér sér ljóð. Ég held að hann hafi inn mitt orð þetta. Ekki hefur hann frumort það, sagði Stígur, því að það er úr kvæðinu Fall Gilgalaðs sem var á forntungu, en Bilbo virðist að var snaraði yfir á hobbísku og var mér ókunnugt um það. Mm, ég man að það var langur bálkur, sagði Sómi, þar var mikið fjallað um mordor en þann hluta vildi ég ekki læra því að mér hryllti við honum og aldrei óraði mig fyrir því að ég efti kannski eftir að fara það um sjálfur. Fara til Mordor, æfti pípin allt í enn upp yfir sig. Ég vona nú bara að það aldrei til þess. Varaðu á að rópa ekki það nafn svona upphátt, mælti stígur. Komið var fram yfir á degin þegar þið nálgúðust söðurenda stíksins. Framundan þeim blasti við grágrækn háls, laugaður geislum óttópersólarinnar, og myndaði eins konar Hallandi Brú að norður hlýðum vindbrjóðs. Þeir ákváðu að leggja strax á brattan meðan Bjart væri af degi. En farmeð gæti þeir ekki lengur duður list svo að nú urðu þeir að treysta á að engir óvinir nýja njósnarar væru í auksinn. Ekkert lífsmark var sjáanlegt uppi á sjálfu fjallinu og Gandalfur leti ekkert á sér kræla. En vestan til í vindbrjóðs hlýðinni fundu þeir skjólgóða laudt. Í botni hennar var kringlóttur bolli, grösugur allt um kring. Þar urðu sómi og pípin eftir með hest og allan farangur en hinnir heldu áfram. Þeir klifu og klöngruðu stöpp brattan í um hálftíma. Þá komst stígur fyrstur upp á kodlinn og fróði og kátur skömmu síðar á hæla honum, lúnir og lavmóðir. Síðasta brekkan var svo snar brött og grýtt. Uppi á hæðinni komið þeir að rústa hringnum sem stígur hafði sagt þeim frá. Þetta var steinlaðin turngrunnur en allur runin og skörðóttur og þakin grasi. Inni í honum miðjum hafði verið rúað upp grjótvörðu. En grjótið var sótugt og grasið við hana brent niður í rót. Það var eins og hæðarkodlurinn hefði staðið í ljósum lógum. Þar var ekkert lífsmarkað sjá. Þeir stígu upp á steinhringinn og skyndust um til allra átta. Þar voru mest óbyggðir og öræivi með fáum kennileitum. Helst að tilbreytingin var sól litlar skóareinar lengst í suðri og enn fjær að baki þeim glitti í vassfleti. När sávu þeir gamla þjóðvegin liðast fram hjá sér eins og band. Hann kom upp lengst í vestri og hvarfaði lokum fyrir koldimman fjallahygg lengst í austri hvergi sá snein reyfing á veginum að þeir rendu sjónum meðframónum og austur að fjöllónum fremstu hjallarnir voru móleitir og drungalegir en síðan fóru gráar fjallsakslirnar og núparnir síhækkandi og fjæst sáust háir hvítir tindar glitrandi milli skýjana Jæja, hingað erum við komnir, sagði Kátur Ég sínum ekki mikið tilgang með því og finnst lítið til þess alls koma. Hér er hvorki að finna vatn í skjól og hér er engin gandálfur, engin förða þá hann hafi komið sér á burtið bráðasta, ef hann hefur þá nokkuð tíma komið hér. Já, skildan nokkuð hafa komið hér, sagði Stígur eins og við sjálfan sig og leit hugsi í kring. Jáfnvel þó hann hefði komið til brís einum eða tveimundu ögum á eftir okkur, gæt hann sem hægast nú verið farin fram úr okkur. Hann getur rýðið í loftinu ef mikið liggur við. Skyndilega varð honum litnið niður og fór að skoða stein sem hann fann efst í grjótuverðunni. Hann var flatari en hinir eins og hellublað og ljósari eins og hann hefði ekki lent í eldinum. Stígur tók hann upp og velt honum illi fingra sér. Mér sýnist þessi steitt nýlega hafa verið handfjalladur, sagðan. Hvað segið þið um þessi merkja á honum? Fróði kom strax auga á nokkra rispur á annari hlið steinsins. Mér virðist að vera strik, punktur og þrjú strik til viðbótar, sagan strýkið vinstramegin gæti verið í gerún með grönnum greinum sagði stígur þetta gæti verið merki frá gandalvi ánþess að það sé víst allar þessar rispur eru fingjarðar og virðast vera alveg nýjar samt gæti merkin þýtti eitthvað allt annað og ekkert komið okkur við rekkar á fjöllum, nota mikið svona rúnir og þeir koma hér stundum við á liðsynni En jafnvel þó við slægjum því förstu að Gandalfur hefði krótað þetta, sagði Kátur. Hvað væri þá eitthvað að lesa út úr því? Ég gæti ímyndað mér, svaraði Stígur, að merki þýtti G3. Þá ætti þá að segja okkur að Gandalfur hafi verið hér þriðja október eða fyrir þremur dögum. En hitt væri þá líka ljósta, hann hefði krótað þetta í miklu óðagotið. Einhver geigvænleg hætta hefur verið yfirvofandi úr því að hann þorði ekki eða hafði ekki ráðrúm til að skrifa lengri og skýrari orsendingur. Sér það rétt er okkur sjálfum vissara að sína ítrustu gát. Það vildi ég að við gættum verið alveg vissir um að hann hafi krotað þessi merki. Hvað svo sem þið annars eiga þýða, saði fróði. Mér værið að til mikið sléttis að vita á hann um einhverstaðar á leiðinni hvort sem er á undan eða eftir okkur næ ja ekki erum gott að fullurðum það sagði stígur en sjálfum finnst mér að hann muni hafa komið hér og lent í mikilli hættu hér er allt koll sviðið af veldi og nú kom mér aftur í hug blossarnir sem við sáum í austri fyrir þremur nóttum það er hugboð mitt að hann hafi orðið fyrir árás hér upp á fjallinu en ég geti ekki gert mér í hugarland hvernig henni hefur lyktat En nú er hann hér ekki lengur og við verðum að sjáum ykkur sjálfur og reyna komast upp á eigin spýtur áfram til Rófadals. En hvað skildi vera langt til Rófadals? spurði Kátur og horfði í kringum sig með uppgjafarsvip. Hérðan, ofanfrá vindbrjóti, virtist umheimurinn svo hrikalegur og endalaus. Ég um að vegurinn hafi nokkur sinni verið stikaður út lengra en að eyði kráni um dagleið fyrir röstan brý. Svaraði Stígur. Það fer mjög ólíkum sögum að vegalengdinni, en það er ekki sambærilegt við neitt annað. Hitt er vist að flestir verða því fegnastir að komast á leiðarendan hver sem vegalengdin er. Og það veit ég að sjálfur hef ég verið tólf daga fótgangandi hérðan og til brunavaðs á Beljanda, frjótinu sem kemur úr Rófadal, en það var í hagstæðu veðri og án óhappa. Ég áætla að ferðin taki okkur minnst hálfan mánuð úr því að við megum ekki fara eftir sjálfum veginum. Hálfan mánuð, sagði fróði, og margt getur gerst á skemmur tíma. Víst erum það, sagði stígur. Svo stóðu þeir um stund þöglir uppi á vindbrjóti skamt frá suðurbrúninni. Hér á þessum afskekta stað og samfara ógninni sem vofði yfir þeim varð fróðin og gripin heimþrá sterkari en nokkur sinni fyrr hann óskaði þess af öllu hjarta að örlögin hefðu látið sig í friði og lofa sér að vera um kýrt heima og sínu blessaða héraði hann starði bitur niður á þennan bölvaða þjóðveg sem raunar lá líka baka í vestur, aftur heim allt í einu greindi hann tvo örlitla svarta depla sem mjökuðust eftir veginum í vesturátt og þegar hann rendi augum fjær eftir veginum sá hann aðra þrjá koma á móti hinnum úr vestri. Hann rak upp óp og þreyf í handlegg stíks. «Sjáðu!» sagðan og benti niður á við. Stígur varpaði sér samstundis til jarðar bak við rústir steinhringsins og dró fróða niður með sér. Kátur kastaði sér jafnskjótt niður við liðin á þeim. «Hvað var þetta?» hvíslaði Kátur. Ég veit að ekki, en er viðbúin því versta, svaraði stígur. Svo hófuðið sig hægt að bakið steinhringnum og gægðust út um skarð í grjótleðslunni. Dagspyrtan var nú ekki einskjær ófum morgunin, því að ský hafði dregið upp á austurhiminin og bar fyrir sólina þegar degi tók að halla. Nú komið þeir allir auga á svartu depplana. Fróði og kátur gátt ekki gerð sér grein fyrir lögun þeirra, en eitthvað sagði þeim að þarna langt fyrir neðan þá undir hlýðum vindbrjóts væru svörtu rittararnir að sapnast saman Njá, sagði stígur haugfrán augu hans greindu það svo ekki varum að villast Óvinirnir eru komnir á vettvang Svo skriðu þeir af stað í skyndi niður eftir norður hlýðinni áleðist til félagasinna Sómi og förungur pípinn hefði ekki verið aðgerðarlöðsir á meðan niður í fjällslíðinni. Þeir leituðu um alla kvósina og brekkurnar uppafinni og fundu tæra uppsprettulind í hlýðinni og hjá henni fótspor sem virtust alveg ný. Í sjálfri löytinni funduð þeir nýlegar að skuleifar, útkulnaðan eld og fleiri ummerki um að áningastafurinn hefði verið yfirgefin í skyndi. Óvarlega í lautinni stóðu nokkri rundir klettar. Að baki þeim fann Sómi svolítinn eldivíða hrauk sem hafði verið snirtilega rafað upp. Ég fenn nú að halda að gandalvukallin hafi verið hér á ferð, sagði Sómi við pípinn. Hver sem hefur komið þessum lurkum hér fyrir hefur sínilega ætlað sér að snúa hingað aftur. Þegar stígur kom loks niður af fjallinu til þeirra, Fekk hann brennandi áhuga á þessum uppgötfunum Ég vildi að ég hefði orði hér eftir og sjálfur rannsaka þetta Sagðanum leiðum hann snaraðist upp að lindinni til að skoða ummerkin Það fór eins og með varði, sagðan þegar hann sneri við Somi og Pípin hava trafkað svo í blöytri moldinni að spórin er að mestu ónýtt Svo mikið sé ég þó að hér hafa rekkar nýlega verið á ferð og skilið hér eftir eldivíðin en hér eru líka nýri spór sem eru ekki eftir rekka Þar má greina spór eftir manni þungum stífjálum og þeir kynna hafa verið fleiri án þess að ég geti fullirta Hobbitarnir sáu strax fyrir sér ógnvænlega mynd af svörtum ritturum í stórum skikkjum og reiðstífjálum Ef rittararnir hefðu þegar fundið kvósina fannst þeim sér ekki lengur vært þar og vildu að stígur fyndið þeim tafarlaust annan félustað. Sómi virti löytina fyrir sér með óblandinni vannþóknun þegar hann nú vissi að óvinnirnir væru svo skammt undan á þjóðveginum. Egu við ekki að koma okkur í burt hélan sem allra fyrst stígur, sagði Sómi og var allur á nálum. Þannig var þið svo framorðum, ég líst ekkert á þessa löyt. Það er sún og hún drægjur mér allan kjark. Víst verðum við nú að taka skjóta ákvörðun, ansæði stígur, leit upp og hugðið að veðri og sólargangi. En vertur rólegur sómi, held hann áfram, ég verð að segja að mér líst heldur ekkert á þennan stað fremur en þér. En ég sé sí ekki að við eigum völ á neinum betri rétt í nótt. Hér erum við þó sem stendur ekki í auknmáli þeirra... Ef við hins vegar hverfum hérðan er þið ekkert til að skýla okkur og þeir gætu hægilega komið auga á okkur. Við eigum fára kostavöl, getum aðeins núið við norður að veðra kömpunum þar sem landhættir eru lík hér og hér. Hitt gæti virstu vænlegt að leita skjóls í skóanum hér fyrir sunnan en sá hængur er á því að þið komumst ekki þangað nefn að fara yfir veginn en hans er greinilega vel gætt en norðan meginu vegarins er aðeins flattneskjá og berangur. Hafa rittararni sjón, spurði Kátur allt í einu. Ég spyrði að því að mér fannst þér hnusa meira en beita augunum. Þeir reynda þeif okkur uppi ef það er rétt orðið og það meira sig í dagspyrtu. En áðan, þeir eru komið auga frá fjallstopnum, varpaður þeir til jarðar og nú segir að við getum sést ef við reyfum okkur. Ég fór ekki nógu varlega uppi á vindbrjóti svaraði stígur af því að ég var svo ákafur í að finna einhver ummerki frá Gandalfi það voru mistök hjá okkur að fara þrýr þangað upp og standa þar svo lengi við því að svörtu hestarnir sjá og rittararnir nota bæði menn og dýr til njósna eins og við sáum best í bríi sjálfur greinaðir ekki heim ljósins eins og við en líkamir okkar varpa skugga að skinnjunar vitum þeirra sem ekkert færi yfirgnæft nema hátu sólin. Það er hins vegar í myrkrinu sem þeir eru næmastir og skinja þar alls konar tákn og form sem okkur eru hulin. Því eru þeir hættulegastir í myrkrinu. Þá finna þeir hvenar sem eru blóðlykt af öllum lífverum. Þeir hafa bæði ógeð á og gyrnast hana í senn. En til eru ímis fleiri skinjunarvit en sjón og lykt. Við fundum til dæmis nærverðu vera, okkur varð ómótt þegar við komum hingað, áður en við komum auga á þá og þó finna þeir sterkara fyrir návu stokkar og þarfið býtist sagði Stígur og röddan svarðað hvísli að hringurinn dregur á til er þá engin undan komu leið spurði fróði og skimaði flóttalega í kringum sig hreyfi ég mig sést ég og verð eltur uppi Haldi ég kyrru fyrir, dregið á til mín. Stígur lagði hönd á öxlum. Vertu nú ekki svona áhyggjufullur, sagðan. Þú stendur ekki einn og sjáðu eldi viðar staflan sem býður okkar hér. Hann gefur okkur vissa vörn. Hér er fátt um skjóliða líf en eldurinn getur gengt sama hlutverki. Víst getur sárun beitt eldinum til yls, eins og öllu öðru. En það breytir því ekki að svörtu ryddur honum stendur mjög stuggur á honum og óttast mjög hvert þann sem mundaran. Því er eldurinn besta vörnmokkar hér á auðn Það kann vera, töldraði sómi í barmin. Mér finnst alltaf eins og eldurinn rópi hér erum við út í myrkrið. Þeir kveiktu nú eld nýðri í dýfsta og skjól hluta löytarinnar og hýtuðu sér mat kvöldskuggarnir færðu stifir og það fór kólnandi Nú fundu þeir hvað þeir voru glóar hungraðir því að þeir höfðu ekkert næst síðan snemma við morgunin Framundan byrðu þeir að endalausar auðnir þar sem ekkert helst við utan fáeinir fuglar og eiðumerkur skortýr Þetta voru óbyggileg landsvæði sem engir kynþættir heims höfðu getað notvert sér til byggðar Helst voru það rekkar sem áttu leiði fyrir kampana, en þeir voru ekki margir og heldur þar ekki kyrru fyrir. Fátt varum aðra ferðalanga á þeim slóðum og helst var þá einhver óþjóðalíður. Einstaka tröll slættust þánga niður úr skörðum þóku fjalla. Þeir fáu sem annars áttu hér leiðum heldur sér við veginn. Engum voru það dvergar eins og venjulega í hraðferð í eigin erendum og hefðu engin samskipti við ókunnuga en ég réttu þeim nokkru sinni hjálparhand Ég fæ ekki séð hvernig maturinn getur ennst okkur alla leið sagði fróði Við höfum haldið mjög í við okkur í mataræði og ekki þessi kvöld verður negin veistla samt hefur gengið þó mikið og byrður okkar þar sem við menn eftir tveggja vikna ferðalaga eða meira Við getum fundið okkur sitt hvað matar kynns á öðnunum sagði Stígur þar má finna í miskonar ætileg ber rætur og lauf ég get líka ablað okkur ákveðinar veiðibráðar ef þörf krefur við þurfum því ekki óttast það að verða ungur morða áður en vetur skellur á en það er mjög tímafrekt að veiða og abla ætígjurta og við þurfum um fram að hraða för okkar réttar er því fyrir okkur að spenna sultarólina og lifa þá fremur í voninu um hlaðin veisluborð í höll Elronds En fór kólnandi með myrkrinum. Þeir gæygðust við og við upp yfir barmin en ságu ekkert annað en grátt landið sem óðastast hverfa í nátturskuggann. Skýgin hafi aftur skafið af himninum og kviknað á tindrandi stjörnum hverri á eftir annari. Hobbitarnir röðuðu sér í þéttri kyrvingu við eldinn og dúðuðu sig í hverja þá flík eða teppi sem þeir áttu í fórum sínum. Stígur satt einna álengdar, lét sér næja eina kápu og tottaði að íhugul pípu sína. Þegar nótt var skollin á og eldurinn logaði svo glatt í myrkrinu, fór hann að segja þeim sögur eins og til að bæja óttanum frá þeim. Hann kunni ógrinni af þjóðsögnum og fornsögum um halva og menn, af hetjudáðum og yllvirkjum forndægrana fóra velta því fyrir sér hvaðan gæti verið gamall og hvaðan hann hefði allan þannan fróðuleik Seð okkur meira frá gilgalað sagði kátur allt í einu þegar Stígur hafði lokið við frásögn af álfaveldunum miklu Kannt ekki meir úr þessum gamla kvæðabólki sem þú myndist á í dag Víst kann ég það svaraði Stígur og ég býst við að fróði kunnið að líka því að kvæðið er náskilt erindi okkar nú hátur og pípinn snjæru sér þá að fróða þar sem hann starði í eldin Það litla sem ég veit sagði Gandalfur mér mælti fróði rólega Gilgalað var hinstur miklu álfakonungana sem réðu yfir miðgarði Gilgalað þýðir stjörnuskín á þerra máli Hann og álfavinurinn elendill fóru saman og skáru upp herur gegn Nei, nei reypstígur fram í. Við skulum ekki fara út í þá sálma núna meðan þjónar óvinnarins er á næstu grösum en takist okkur að komast heilir á húfi til Hallar Elronds skuliði víst fá að heyra brægin allan En segðu þá einhverja aðra sögu frá forndægrunum sagði sómi í bænarómi sagði okkur æfintýr af álfum forðum daga ég er alltaf svo solgin í sögur af álfunum og nú veitir ekki af þegar myrkrið virðist vera að fara þar að okkur þá skal ég segja ykkur söguna af tínu víl, sagði stígur en ég verða stykla á stóru því að hún er svo löng að eiginlega kann engin endan á henni og nú kann engin nema Elrond að fara með hana eins og hún var sögð í gamla daga Hún er fögur en sorgleg eins og flestar miðgarð sögur, samt held ég að hún geti orðið ykkur til upparfunar. Svo þagði stígur um stund, en þegar hann hófuð bröst sína á ný, talaði hann ekki venjulegum rómi, heldur söng blíðum ómi. Þétt var grasið grænt var treð og geit hvern prúð með blóma fanns í litlu rjóðuri í ljós var séð sem lístist þjarnna og tindraði tínu vígjel þar æfði dams og undir flauta ljek óséð um hárið barun geislaglans af glæstum klæðum sindraði En beren kom hinn köldu fjöll og kunnar leiðir engar sá við ljúflings á með fossa föll þar fóran dapur reykandi. Hann gæðist milli blaða og brá. Af blómum glóði skikjan öll og hárið elti á ringa kná sem húmblár skuggi leykandi. Úr fótum hvarföll þreita þá og þó var jafnan brötthans leið. Hann bráfið hart og hugðist ná þeim húmsins geisla lísandi. Hún flýði og dátt í dansi leið til dýra sala álfum hjá og einn hann þreyði og þoldi neyð í þagnarskógi nísandi. Oft heyrði hann læðist á litlum skóm, svo létt sem visið fíki blað og stundum heyrði hann einhvern óm úr undirdjúpum kallandi. Þá fríðum runni fendt var að við forlög hörð og skapatóm nú stundi veikt hvert víði blað í vetrarskógi fallandi. Hann leitaði hennar lengi þar og lög frá mörgum sumrum óð um kaldanótt er byrtu bar hinn bleika festing titrandi. Þá skein á fjalli skikkarjóð Í skarti sést hún dansa þar Um svalan tind og svífar hljóð Í sylfur glitrandi Er vetur hvatti hún kom á ný Og hvað í skó hið unga vor Sem lævirki sem loknskúr hlý Sem leysing röð með nýði Og allstaðar sem áttun spor Það var blóm, og heill á ný hann þráði dís og draum það vor og dansa um gras í friði. Hún flýði enn er að hann rann, tínu víl, tínu víl, svo hennar nafn það nefndi hann og nýtt var það sem tafðana. Hún stóð sem bundin, vissi vel þann vef um hana rötthans spann og ástin sló tínu vígel er örmum þéttan vafðana. Þá ber en leiti augun inn, hann endur skin af stjörnum sá, en skuggi lokka skildi kinn í skímu kvöldsins dvínandi. Sú ódauðlega álfagná, hún um hann vafði hári svinn og endurgalt hans ástar þrá með örmum hvítum skínandi. En örlagana bráður byr þau barum fjöll í markans stað um salistáls og dimmardyr þar dagur aldrei ljómaði. Þau skildi lengi út af að en aftur hittust þau sem fyrr og hurfu í grænan greiða stað með gleði söng sem ómaði. Um leið og stígur hætti stundan þungan og þagði svo dágóða stund áður en hann tók aftur til máls. Þetta ljóð, sagðan, var upphaflega í þeim bragarhætti sem nefnist anþenna au álfa tungu. Það er næstum ógerlegt að ná yfir á samtunguna sem við nú tölum og því er þetta aðeins svipur hjá sjón. Hér greimdi frá fyrstu samföndum Beren Sparahyrsonar og Lúthienar Tinuviel. Beren var dauðlegur maður en Lúthien dóttir Thingolfs álfa konungs yfir Miðgarði meðan jörð var enn ung. Hún var fegurst á mær allra þessa heims barnna. Fegur jafnaðist á við glitrandi stjörnur norðurslóða og andlit hennar Í þá daga dvaldi óvinurinn Mikli norðr á öngböndum ásamt sáróni af Mordor sem þá var einungis þjónans. Í þann mund sneru álvar heim til miðgarðs og skáru upp herur gegn honum til að heimta aftur silmergli steinana sem hann stal frá þeim og þá veittu forfeður manna álvunum liðislu sína. En óvinurinn varð þeim yfirsterkari og bara hýr beið bana en beren flýði við hörmungar og hættur yfir óknarfjöll inn í huglið ríki þingólfs í Neldóreð skógi. Þar koman að Lúthien syngjandi og dansandi í rjóðrinu á bökkum galdrafjótsins á skaldvinn og kallaði nafnenar Tínu Víel sem á forntungu merti nætur Gali. Þungar voru sorgir þeira sem blí og langtímum saman voru aðskilin. En það var Tínu Víel sem frelsaði beren úr svarthólum Saurons og saman buðu þau öllum ógnum byrginn og tókst að steipa sjálfum óvinnum mikla af veldistóli og náðu úr járn hans einum silmerlinum þryggja sem var skærastur allra gimsteina. Hann varð brúðarverð lúþýjennar til þingóls föður hennar. Síðasti fjall fyrir úlfinum úr öng bandahlíði og andaðist í örmum tínuvíelar. Hún valdi sér þá döðleikan, svo hún mætti líka degja og fylgja honum og fornkvæði herma að þau hafi loks sameinast hinum megin aðskilnaðar hafsins. Svo gafst þeim skammastund enn líf saman í grænum skóum, unnstu hurfu endur fyrir löngu út fyrir endi mörku veraldar. Þannig bar það til að Lúthien Tínuviel varð ein af álfa kyni til að deyja og yfirgefa veröldina hver var sjónum þeirra sem hún var kærust. En afkomendur hennar urðu ætt álfa drókna með mönnum. En reykjaðir margir ættir til hennar og mun sá ætt bógi aldrei eðast. Elrond í er meðal þeirra. Þau Beren og Lúthien eignuðust dýjor sem tók við ríki af þingólfi og hans stóttir var elfingin Hvita sem Jarendill gekk að eiga, sá er sildi skipi sínu úr mistri heimsins og út á himinhöfin með silmerlinum góða á ennisér. Og afkomendur hans voru konungaraðirnar í Númenor sem viðköllum vestur stórð á samtungu. Meðan stígur var að segja frá, höfðu hoppidarnir fylst með svitbrigðunum í andliti hans við dauvan róða elsins hann hafði sjálfur verið hugfangin af þessum atvikum, auðu hans ljómuðu, röddans var kröftu og dimm yfir höfði hans glitruðu stjörnur á nætur himni allt í einu byrtist dauð skíma á bakviðan yfir brún vindbrjóts vaksandi tungl reis sígandi upp yfir hæðarkodlin sem hafði skilt þeim Í mánaskininu dofnaði stjörnu á östurhimni. Sögunu var lokið. Hoppidarnir færðu sér til og tegðu úr sér. Hvað er þetta? sagði Kátur. Tungleður komið hátt á loft. Þá er orðið áliði nóttuð. Hinnum var líka litið upp. Í því komu þeir auða á svolitla svarta þúst uppi á brúninni sem bar í tungsljósið. Ef til vill var að aðeins steik eða klettastnöðs sem þannig döknaði undir byrtuna að sjá Sómi og Kátur risu upp og færðu sig frá eldinum Fróði og Pípin sáttu þöglir Stígur mændi áfjáður í tungspjármann yfir hæðinni Þó allt væri með kyrrum kjörum fann fróði til Hrolls nú þegar stígur var hættur að segja frá Hann færði sig næri eldinum En í kom sómi æðandi ofan frá hvosar Ég veit ekki af hverju, sagðan, en ég varð allt einu gripins og miklum geig. Nú þyrði ég ekki fyrir nokkurt mön upp úr lautinni. Mér fannst eitthvað vera á kreyki í brekkunni. Sástu eitthvað? spurði fróði og spratt upp. Nei, ég sá ekkert með augunum, en ég þorði heldur ekki að gá. Ég sá eitthvað? sagði Kátur eða ég held það, það nút frá þá bar í hlýðina sem upplýst er af tungskynni ég held ég að við séð tværi að þrjár svartar verur með síndust að stefna hingað Haldið ykkur alveg við eldin og snúið bak í hann hrópaði stífur fáið ykkur sem lengsta logandi lurka og verið við öllu búnir Þeir sátu þar í ofvæni þöglir og við öllu búnir Sneru baki í eldinn og rýndu í myrkrið sem umlugti á, á allar hliðar. En ekkert gerðist, ekkert hljóð, engin reyfingu utan úr nóttinni. Fróði bæriði á sér og nú fannst hann verða einhvern veginn að rjúfa þögnina. Mest langaði til að æpa hástofum. Þeg, hvíslaði stígur, hvað er þagna? spurði pípinn og stóð á endinni. Yfir barmin á hvosinni funduð þeir frekar enn sáu skugga veru rísa, einn skugga eða fleiri. Þeir rýndu út í myrkrið og skuggarnir skýrðust. Nú var ekki lengur um að villast. Þrjár eða fjórar hávaksnar svartar verur stóðu þar upp í brekkunni og litu niður til þeirra. Skuggarnir voru svo kolsvartir að það var eins og þeir mynduðu holur í dimmuna að baki þeim. Fróða fannst hann heyra lágt hvæs, líkt of af eitruðum andgusti og fann napran roll nýsta sig. Svo þókuðustu verurnar nær. Skelvingin var káti og píkni um megn og þeir köstuðu sér kittli flatir til jarðar. Somi hjúfraði sig upp að fróða en fróði var síst hugrakkari en vinir hans. Hann hrýð skalf eins og í nýstandi kulta En allt í einu var eins og óttin hirfi fyrir ómótstæðilegur löngun til að setja hringin á fingur sér. Hún gatt, tók hann svo aðan hann ekki um annað hugsað. Víst mundan bæði kumlhóla og varanir gandams. En það var sama þessi knýjandi löngun virti alla varúð að vettugi. Það var ekki af því að hann langaði til að leynast eða flýja né til að gera eign í annað, Það var blótt áfram af því að hann langaði og mátti til með að setja ringin upp. Hann gat ekki stunnið upp nokkur orði. Sómi starði á hann eins og hann vissi að úspóndi hans væri í vandræðum en gæti ekki beðist hjálpar. Fróði lokaði augunum og reyndað hamla gegn þessu en öll mótspyrna varð óbærileg. Loks dróan keðjuna hægt upp úr vasanum og smegði ringnum upp á vísifingur vinstrihandar. Jafn skjóttu byrtust honum verurnar og urðu ógnvænlega skýrar þó allt annað væri dimmt. Hann sá jafnvil í gegnum svört klæðið þeirra. Nú sá hann greinilega að þeir voru fimm. Tveir stóðu á barminum en þrýr þókuðust niður hallan. Andlið þeirra voru nábleik og miskunnarlöys með brennandi beittum glirnum. Undir brinnjónum voru þeir í gráum síðum köplum. Þeir voru hvíthærðir en með silfur hjálma Þeir munduðu stálsverð með berum beina kjúkum Í örvendingu sinni dró fróði sjálfur sverð sitt úr slíðrum og fannst honum það verða sem rauðglóandi eldibrandur Þá staðnæmdust tveir skuggana en sá þriðji held áfram Hann var hærri veksti, hárið sýtt og drífakvít og sérkennilegt að á hjálminn var fest kóróna Hann hélt á miklu langsverði í annari hendi en stuttum rýtingi í henni og lagði bjarma af nýpnum og hendinni sem hélt á honum. Hann skálmaði áfram og réðist til atlögu við fróða. Í sömu svifum kastaði fróði sér flötum fram á við. Hann vissi gjæði sjálfur fyrir hann æfti ó oh, elbereth gilþoniel og í því lagði sverðinu að fótum óvinarins. Nýstandi veginn hvað við í nóttinni, fróði kendi sásauka í vinstri öxl eins og eitruðum í skatti hefði verið stungið í hana. Húnum sortnaði fyrir augum en sá þó síðast stík koma einandi út úr myrkrinu með logandi eldibranda í báðum höndum. Fróði létt sverðið falla en neytti hinstu kraftana til að ná ringnum að fingri sér. Svo kreftan hægri nefan umann um og fjalli í ómeginn.